Розділ п'ятий. У цій частині міста жили люди шановні та дуже заможні. Селена причаїлася в одному з дахів, сховавшись за широкою трубою. Плащ не рятував від холодного вітру, що налітав з боку Авері. Селена тугою згадувала тепло своїх покої у замку та вслухалася в бій головних міських курантів у двох попередніх будинках. Аркер Фен затримувався за годину, в третьому, що стояв напроти, він був уже майже дві години. Звичайних багатих міських будинків під зеленим дахом за весь час спостерігання селені так і не вдалося дізнатися щось цікаве про мешканців цього будинку, тільки ім'я господині пані Бафен. Селена скористалася своїм давнім прийомом. Підійшовши до дверей, вона смикала ланцюжок дзвінка, а коли її відчиняли, представлялася посильною, у якої листи для пана такого-то. Дворицький чилакей рангом нижче відповідав їй, що вона помилилася адресою, і пан такий тут не живе. Тоді Селена зображала здивування і простодушно питала, чий це будинок і де знайти потрібного адресанта. Їй називали ім'я власника, а на друге запитання відповідали, потиск плечей. Інакше бути не могло. Імена вона вигадувала, Селена дякувала і зникала. Вона поврухнула, затеклі ноги, покрутила шию. День видався сонячним, але сонце майже сіло, і з кожною хвилиною ставало все холодніше. Селена розуміла, зовнішнє спостереження майже нічого не дає. Потрібно проникнути всередину будинку, який відвідував Аркер. Але пам'ятаючи, чим він заробляв собі на життя, вона не поспішала опинитися всередині. Краще спочатку дізнатися, куди і до кого він їздить, а потім робити наступні кроки. Здавалося, Ціла вічність минула з того часу, як Селана так само таїлася на смарагдових рафтхольських дахах, вивчаючи звички своїх чергових жертв. Одна річ, коли король посилає тебе до Бельхевена чи до якогось заміського будинку, а зовсім інше, якщо доводиться діяти тут, у столиці імперії. Таке відчуття наче. Начебто вона взагалі нікуди не виїжджала з рафтхола. Варто обернутися, і вона побачила... Сайма Корлана, що причаївся ззаду. І дому вона піде не в скляний замок, а в башту асасина, що була в протилежному боці. Селана зітхнула і сховала пальці в рукави, щоб не змерзли. Минуло майже півтора року з тієї самої ночі, коли вона в Втратила і Сайма, і волю. І хтось у Рафтхолі знав, як і чому це сталося. Якби в неї вистачило сміливості, вона знайшла б відповідь. Але тоді сила, яка знищила Сайма, знищила б її. Парадні двері будинку відчинилися. Аркер неспішно спустився з Ганкою і попрямував до карети, що чекала його. За ці роки його хода стала ще більш чванливою та самовдоволеною постать селени майже не розглядалася. Аркер струснув золотисто каштанним волоссям, розправив дорогий камзол і зник всередині карети. Бормочачи прокляття селена залишилась спостерігати, кілька разів перескочила на сусідні дахи і незабаром опинилися на бруківці. Ховаючись у тіні, вона рухалася за каретою. На щастя, в цей час вулиці були загачені каретами та повозками. Тож екіпаж аркера їхав повільно. Думки в голові селени навпаки, мчали з гарячковою швидкістю може все-таки зважитися дізнатися, хто винен у загибелі Саема та її полоні. Ні, не зараз, особливо якщо інтуїція підказує їй, що це небезпечно. А потім вкотре вона подумала, що король помиляється щодо Аркера. Далі її думки повернулися безпосередньо до завдання. Чи зуміє вона дізнатися правду про бунтівників і задуми короля, якщо зуміє чи не загубить їй ця правда. І не лише її, усіх, хто їй небайдужий. У каміні весело тріщав вогонь. Насолоджуючись теплом, Селена зручніше влаштувалася на невеличкому дивані. Влізти з ногами не виходило, вони звисали з м'якої бічної спинки. Вона читала. Через якийсь час книжкові рядки почали бліднути та розпливатися. Нічого дивного. Сьогодні вона встала ні світ, ні зоря, а зараз була 12-та година ночі. Поруч із диваном на добряче потертому червоному килимі лежав Шаол. Він читав якісь папери, іноді роблячи скляним пером позначки. Країчком ока він помітив, як книжка в руці Селени захлопнулася, і сама вона досить голосно захропла. На відміну від її розкішних покоїв, житло Шаола складалося з однієї великої кімнати, яка служила йому вітальною, їдальною та спальною. Кімната мала лише одне вікно і не була захарашена меблями. Стіл біля вікна, а перед кам'яним – Осередком – старий диван. Сирі кам'яні стіни вкрашали кілька шпалер. У кутку височила дубова шафа. Інший кут займало ліжко під старомодним порядком вицвілим малиново-червоним бардлахіном. До кімнати перемикалася умивальня, яка мала все необхідне, але також повзбавлена розкоші. Всі книги Шаола містилися в невеличкій книжковій шафі і були розставлені просто за абеткою. Відчувалося, що там зберігалися лише найулюбленіші його книги. На відміну від Селени, він не купував усе поспіль і тому не шкодував, що витрачав гроші на зовсім непотрібні книги. Книжкова шафа трохи лякала її своїм порядком, але загалом вона дуже затишно почувала себе в оселі капітана Королівської гвардії. Вона почала приходити до нього кілька тижнів тому, коли думка про Еліана – Кейна і таємний прохід буквально виганяла її зі своїх покоїв. Шоул трохи побурчав щодо порушення усамітнення, але в іншому не заперечував проти частих візитів Селени. Зробивши ще кілька позначок, Шоул відклав перо. «Ти, здається, збиралася щось записати з сьогоднішнім спостережень?» Селена миттєво розплющила очі. Зачиталася. Нічого ще не встигла. Особливо й записувати нема чого, відомості про Аркера, його клієнти, місце, де він любить бувати, звичне проведення часу. Світлі вогнища, золотисто каріоті, шаула здавалися вогненними. Не розумію, навіщо тобі взагалі довго тягнути із стеженням за ним, підстерегла. Кінджал бік і справа з кінцем. Королю ти сказала, що аркера старанно охороняють, а сьогодні стежила за ним і нічого тобі не заважало. Як це розуміти? Чорт би забрав цього шаола з його логікою. Охорона це не означає головорізи довкола його карети. Так, убити аркера я могла б і сьогодні. І що далі? Злякати його спільників, якщо король не помиляється, гніздо змовників, які задумали скинути його, справді існує, то я маю. Вивідати як якнайбільше. Я розраховую, що стеження за Аркером виведе мене на когось із спільників або хоча б підкаже. Селена казала правду. Такою була її сьогоднішнє стеження за витонченою каретою куртизана. Але нічого особливого примітного вона не дізналася. Незважаючи на все, Аркер відвідував кількох клієнтів, після чого повернувся до свого елегантного будинку. Зрозуміло, сказав Шоу. Значить, поки ти лише... Упорядковуєш голові здобуті відомості. Слухай, якщо це натяк на те, що мені час ступати додому, так і скажи. З чого ти взяла? Я просто припустив, що спостереження тебе втомило. Декілька хвилин тому ти навіть книгу кинула і захропла. Неправда. Підвівшись на ліктях, заперечила Селена. У мене хороша чуйка, і я можу відрізнити тріск дров від хропіння. Брехунти, Шаул Ествол, заявила Селена і кинула в нього книжкою. У мене просто втомилися очі, я прикрила їх на хвилинку. Він знизав плечима й повернувся до своїх паперів. А що справді хропла? спитала Селена і сама, не розуміючи, чому почервоніла. Як медвідь? без стіні посмішки відповів Шаул. Селена виставила кулак по диванні подушці. Шаул усміхнувся, селена дивилася на стелю, рука її смикала ворс старого килима. — Скажи, а чому ти ненавидиш Рулана? — раптом спитала вона. — На мою думку, я не казав, що ненавиджу його. Селена мовчки кивала, шоу зітхнув. — Я думав, такій пронизливій особі, як ти, легко здогадатися про причини ненависті. А я й здогадалася, у тебе з ним було зіткнення, після якого у мене з ним було багато зіткнень. І про жодне мені зараз не хочеться говорити. Селена скинула ноги із спинки диванчика і сіла прямо. — Ти ж досі на нього сердитий. Шол не відповідав. Селена вирішила не продовжувати розпитування. Читати більше не хотілося. Вона потяглася за принесеною картою Рафтхола. Хрестиками було позначено місце сьогоднішніх візитів аркера. Його клієнтами були багаті дами, що жили там, де мешкав колір Рафтхолської знаті. Ті ж частині міста мешкав і сам аркер. Його будинок стояв на тихій вулиці. Селена провела нігтем картою і зупинилася. Її погляд упав на іншу вулицю, недалеко від тієї, де жив Аркер. Селена добре знала цю вулицю та кутовий будинок. Щоразу, виходячи з замку до міста, вона намагалася не наближатися до того місця. Ось і сьогодні вона зробила пристойний гак. Ти знаєш, хто такий Рюк Фаран? не наважуючись поглянути на шола, спитала вона. Це ім'я пробуджувала в ній давно, стримуючи гнів і горе, проте вона зуміла його вимовити. Ватажок злочинного світу Автхола селена кивнула, продовжуючи дивитися на карту. Тиха, зовсім пристойна вулиця, що жорстоко перекреслила її життя. Тобі доводилося з ним стикатися? «Ні», – відповів Шаол. «Але я знаю, що Фаран мертвий». «Мертвий?» – перепитала Селена, гублячи карту. «Це сталося 9 місяців тому. Фаран та трьох його найближчих помічників убив...» «Почекай, зараз згадаю». Шаол пожував губу, згадуючи ім'я. «Згадав. Сельва. Їх убив чоловік на ім'я Сельва. Він був...» Шаол повернув голову до Селени. Він був особистим охоронцем Аробіна Хемела. У Селени перехопило подих. «Ти знала, Сельва?» «Думала, що я знаю», – тихо відповіла вона. Протягом усіх років, проведених нею, воробіна – Сель здавався їй не так людиною, як мовчазною і дуже небезпечною примарою. Селена відчувала, що Сельв ледве терпить її присутність. Його погляд недвозначно говорив, якщо я запідозрюв тобі хоч найменшу загрозу для господаря, я тебе вб'ю. Але тієї ночі, коли її зрадили і схопили, не хтось інший, як Сельв, намагався її втримати. Селена вважала, що він просто виконував наказ Аробіна, який велів не випускати її з кімнати. А Робін знав, що вона піде помститися Фарану за загибель Однак, що було потім із сельвом? Його схопили люди Фарана, Шол пригладив волосся. Ні, ми знайшли сельва за день стараннями Аробіна Хемела. Села зблідла, але все ж наважилася запитати. Як? Шол знову глянув на неї, тепер уже з помітною настороженістю. Тіло сельва було насаджено на вершину металевої огорожі будинку Рюка. Судячи з калюжі крові внизу, коли це зробили, він був ще живий. Слуги в домі запевняли, що нічого не бачили та не чули. Думаю, їм просто наказали не висовувати носи, поки Сельві не помер. Швидше за все, це було начебто спроби не допустити загострення кривавої ворожнечі між асасинами та злочинним світом. Зроблено з розрахуванням на те, що новий витажок злочинного світу не мститиметься Аробіну та його асасинам. Селена вперлася в візерунки старого Килима. Тієї ночі, коли вона зуміла вибратися з замкненої кімнати в башті асасина і збиралася помститися Фарану, Сельв намагався її втримати. Переконував, що там її підлаштована пастка. Селена пригадувала думку, не давши тій приникнути до тями з цією правдою вона розбереться згодом наодинці, і коли не треба буде займатися ні аркером, ні змовниками. Ось тоді вона постарається зрозуміти, чому Аробін Хеммел зрадив їй і як їй жити далі з такою жахливою правдою Жити, але не житися. Міру страждань вона визначить йому згодом. Ми так і не довідалися причину, що змусило Сельву бити рука Фарана. Сельв був лише особистим охоронцем Аробіна, і з Фараном практично не перетинався, чим йому завадив ватажок злочинців. За вікном яскраво свій Селена дивилася на нічне небо, сказати йому чи змовчати. Це була відплата, майже пожепки сказала вона. Вона й зараз бачила спотворене тіло Сайема, що лежало на кам'яному Столів підземельі, башта асасина відчувала руки фарана, що гуляли її дерев'янілим тілом. Пастка була підлаштована майстерно, і дим на кілька годин перетворив її на безпорадну істоту. Проковнута слина подряпала її горло. Фаран схопив, катував, а потім убив одного одного з моїх супутників. Наступної ночі я вирушила розправитися з ним, але розправа не вдалася. Велике поліно, що горіло в каміні, розкололося надвоє. Обидві половинки яскраво спалахнули. «Ті ночі тебе схопили?» – спитав Шоул. «Я думав, ти не знала, хто тебе зрадив. Я й досі не знаю. Хтось знайняв мене та мого супутника, пообіцявши величезні гроші за битво Фарана. Насправді, нам була підлаштована пастка, а Фаран служив приманкою. Як його звали?» – помовчавши, спитав Шоул. на щільно стиснула губи і мотнула головою, позбавляючись відовища мертвого Саема на кам'яному столі. Його звали Саем. Я не знаю» де поховали його тіло. Не знаю, у кого про це спитати. Шоал мовчав. Я підвела його. Селена не розуміла, навіщо продовжує говорити. Підвела в усьому. Шоол перервав мовчанку. «В одному ти його не підвела. Можу заприсягтися. Він хотів, щоб ти залишилася живою і жила далі». Селена кимнула і відвернулася. Вона думала, що зараз стане і піде. Про що ще говорити після такого? Її звали Літеном. Почула вона голос Шоола. Це сталося три роки тому. Вона була служницею воднієї придворної жінки. Не знаю, звідки Рулану стало відомо про наші стосунки. Він вирішив потішитися. Зробив так, щоб я застав їх обох у ліжку. Звичайно. Це не йде ні в яке порівняння з твоєю історією. Отже, Шаол мав дівчину, як дивно. Навіщо вона так вчинила? Історія справді була цілком пересічною, але по обличчю Шоула відчувалося, що йому важко згадувати. Рулан, він із династії Хавільярів, а я лише капітан Королівської гвардії. Він навіть умовив її поїхати з ним до Меа. Про її подальшу долю я нічого не знаю. Ти її кохав? Мені так здавалось, я думав, що вона мене любила. Шол похитав головою, ніби дорікаючи собі за балакучість. А Саєм тебе любив? Так, ніхто й не любив так, як Саєм. Заради любові до неї він був готовий ризикнути всім і відмовитися від усього. Він любив її так сильно, що від Гомони і його кохання вона відчувала зараз. Дуже любив. Годинник пробив половину дванадцятої. Я дуже втомився, зізнався Шаол. Селена піднялася з диванчика. Вона не розуміла, чому раптом їхні розмови торкнулися людей, що колись дуже багато значили в житті кожного з них. Тоді я піду, сказала вона. Шаол теж підвівся. Я тебе проведу. Селена задерла голову. «Здається, мені дозволено пересуватися замком без супроводу. Я це пам'ятаю, але друзів прийнято проводжати. Ти й не проводиш до його покою?» Невинним тоном запитала Селена, прямуючи до дверей. «Чи привілей поширюється лише на твоїх друзів жіночі статі? Якби в мене були інші друзі?» Жіночі статі я поширив би, це привілей на них, але крім тебе нікого. Як люб'язно з твого боку. Не дивно, що придворні дівчата мерзнуть вранці. Шаол пирхнув. Вони пішли тихими, слабо освітленими коридорами каменного замку в ту частину, де містилася покої селени. Сама ця прогулянка мало чим відрізнялася від вуличної. Багато коридорів рясніли вікнами, тулки яких закривалися нещільно пропускаючи вітер і холод. Біля її дверей Шаол коротко побажав Селені на добраніч і пішов назад. Селена взялася за ручку, але раптом гукнула капітана. «Хочу тобі сказати, Шаола». Він швидко обернувся. «Якщо вона вважала за краще рула на тобі, тоді вона неймовірно дурна». Трохи посміхнувшись, сказала Селена. «Дякую», – відповів Шаол. Селена дивилася йому у слід, милуючись його сильною спиною. Вона була вдячна Літені, що та зникла і не подавала звісток про себе. У саду замк була своя вежа з годинником. Нині вони відбивали опівночі. Удари не відрізнялися регулярністю. Дзвін лунав годинними коридорами замку. Повернувши до себе, селена провела у спальні не більше п'ять хвилин, після чого попрямувала до бібліотеки. Вона мала години непрочитаних книг, але зараз і не тягнуло їх читати, їй були потрібні дії. Тільки там вона витрусила з мозгу всю їхню недавню розмову з шоулом. Їй було ніяк не звільнитися від думок та спогадів. Закутавшись у плащ, сленя йшла скляним замком. За вікнами Глубочили снігові вихори. Добре, що вікна не пропускали сніг. Проте вони легко пропускали вітер. Селена сподівалася, що в кількох бібліотечних камінах ще залишилося тліюче вугілля. Якщо ні, вона візьме книгу, що сподобалася, і віднесе до себе. До її повернення швидконога встигне нагріти постіль. Коридор роздвоївся. Селен звернула в ту ж частину, що вела до потужних дверей бібліотеки застигла на місці. За такого звірячого холоду, як сьогодні чого дивного, що ще один любитель пізнього читання загорнувся плащ і приховав обличчя в складках капюшона. Але побачивши фігуру, що стоїть перед відкритими дверима бліотеки, селена відчула інстинктивне застереження. Щось запульсувало в неї всередині, не дозволяючи зробити наступного кроку. Чоловік у плащі теж зупинився, повернувши до неї голову. За вікнами бушувала хуртовина, обліплюючи шибки снігу. Ну чого я боюсь? Подумки заспокоювалася Селена. Людина як людина, можливо, я навіть його знаю. Людина як людина, хіба що його плащ, чорніший за ніч, і каптур настільки глибокий, що не дозволяє навіть. Мытью побачити обличчя. Чоловік у плащі позвіреному принюхався. Селена не наважилася ступити вперед. Людина сама ступила їй назустріч. Рухався він дивно, ніби складався з диму чи Око Еліани світилося. Незрозуміла істота зупинилася, Селена перестала дихати. Істота щось прошепіла і позаткувала назад у тінь бібліотечних дверей. Маленький синій самоцвіт у середині амулета спалахнув яскравіше. Селена заплющила очі. Коли вона розплющила очі, око Еліани вже не світилося. Фігури в плащі не було. Зникла, безвісно і безшумно. Кроки Селена, напевно, почула. Їй схотілося сходити до бібліотеки. Ні, краще повернутися до себе. Селена повернулася і пішла назад, намагаючись йти спокійно і з повною гідністю. Вона йшла, подумки повторюючи, що посач у плащі їй просто здалася. Галюцинація після тривалого дня, проведеного на ногах, але у мозку невгамовно звучало те прокляте слово. Задуми. Розділ шостий. І чому вона вирішила, що незнайомець біля дверей бібліотеки якось пов'язаний з королем? Це питання Селена крутило у мозку, повертаючись до себе. У неї, як і раніше, вистачало гордості, щоб іти, а не бігти з усіх ніг. У такому величезному замку, як цей, сповнений дивних людей, бібліотека практично завжди була порожня. Схоже, крім селеден та слуг, які стежать за освітленням і топінням каміну, туди ніхто не заходив. Але, може, вона помиляється. Виявляється, у замку є й інші любителі читання, яким краще ходити до бібліотеки вночі, щоб не афішувати своє захоплення. Така поведінка цілком зрозуміла, незважаючи на те, що при Адерландському дворі читання давно вийшло з моди. Свою палку любов до книг краще приховувати, якщо не хочеш стати предметом глузування. Отже, дивний любитель читання. Цю дивину ще можна пояснити, але звідки в дивного придворного звірина схильність принюхатися? І чому він змусив яскраво світитися її амулет? Селена війшла до себе і тільки зараз згадала, адже сьогодні вночі місячне затемнення. Ось і причина, – пробурмотіла вона. Перед затемненням завжди різна нісенітниця мерещиться. Вона задерла фіранку і підійшла до того місця, де за шпалерою та комодом ховалися двері потайного входу. Селена дуже хотіла знову зустрітися з Еліаною, але їй були потрібні відповіді. Можливо, привид стародавньої королеви просто посміється з неї і скаже, що вона тривожиться через дрібниці. Боги милосердні, вона всерйоз сподівалася почути це від Еліани. А як не почує? Селена похитала головою. «Підеш зі мною?» – спитала вона швидконогу. Собака, ніби почувши витівку господині, задиралася на ліжко, потім жбурнула клубочок і замерла. Так і думала. Не вагаючись, Селена відсунула важкий комод, відвернула шпалеру, взяла свічку і пішла вниз. Вниз, вниз, туди, куди, зарікалася будь-коли повертатися. Три камені арки вітали її, як давно знайому. Та, що була ліворуч, вела в прохід, що кінчався над великою залою. Чудове місце, щоб шпигувати за придворними, не з'являючись на балах. Середня вела до стікового каналу та прихованого виходу замку. Виходу, який одного разу міг її знадобитися для порятунку власного життя. А шлях через праву арку прямував до підденної гробниці стародавньої королеви. Спускаючись туди, Селена наважилася глянути на майданчик, де колись її підстерігав Кейн, щоб потім викликати і нацькувати на нього рідерака. Тіски від змолочених рідераком дверей і зараз ще захаращували сходинки а ось і проломи камені стіни. Їх теж зробив Рідерак, женячись за нею до гробниці. Він би роздер тоді Селену, якби вона не зуміла добігти і схопити Дамарис, меч древнього короля Гавіда. Цій зброї, яка не втратила магічну силу, вона й вбила чудовисько. Згадуючи ту жахливу ніч, Селена мовволі глянула на праву руку, на кільце білих шрамів, що залишилося на долоні та навколо великого пальця. Якби не хемія, не зайшла тоді до неї отрута від укусу Рідерака, вбила б її. Нарешті селена дійшла до основних гвинтових сходів і опинилася перед дворима, в центрі яких тьмяно виблискувала бронзовий дверний молоток у формі черепа. Можливо, вона даремно прийшла сюди, можливо, відповіді цього не коштували. Потрібно підніматися нагору. Тут вона знайде не відповідь, а лише нові біди. Тоді Еліана була задоволена, що селена підкорилася їй наказу, і стала королівською захисницею. Виходить, тепер вона йшла до стародавньої королеви за новим наказом. Сама парафія сюди означала що вона готова і надалі служити Еліані. Верт, її свідок, їй і без цього клопоту вистачало. Селена знову згадала про дивну постать біля дверей бібліотеки. Навряд чи незнайомець у плащі мав дружній намір. і здавалося, що бронзовий череп усміхається їй, а порожні очі свердлять їй поглядом. Боги милосердні, їй треба негайно йти звідси. Однак її пальці потяглися до дверної ручки, ніби Селена вже підкорялася чийсь волі. "Хіба ти не хочеш постукати?" Селена відскочила назад і стиснулася стіну, вихопивши кенджал. але боротися не було сил. Це ще одна галюцинація, викликана місячним затемненням. Але вона чула слова. Крім бронзового черепа, їй більше не було кому вимовити. Череп говорив, його рот рухався. "Ні, такого просто не може бути. Потрібно якнайшвидше збиратися звідси. Їй сьогодні постійно мерещиться казна що." Череп, що говорить, був ще більш неймовірним явищем, ніж зустріч із приводом Еліани. У нього не було порожніх очних ямок, на неї дивилися блискучі металеві очі. Більше того, череп цокав язиком. У нього була мова. Отже, йдучи сюди, вона послизнулася, впала і в неї відняло мову. Навіть такій безглуздості було більше правдоподібності, ніж у черепі. У мозку селени спливали найбрудніші лайки, які почулись лише на міському дні, і кожна наступна була непристойна за попередню. Всі вони були адресовані черепу, що говорив. Лайка не фарбує дівчину, перхнув череп і примружив очі. Або ягодство не фарбує королівську захисницю. Я лише твердий молоток, прилаштований до дверей. Жодної шкоди я тобі не завдаю. Але в тобі є магія, прошепотіла Селена, ковтаючи тягучу грудку слини. Цього не може бути, цього не має бути. Магія щезла ще 10 років тому, ще раніше, ніж король оголосив її поза законом. Але в цьому місці є магія. Дякую, що ти так люб'язно нагадав таку очевидну істину. З усиллям волі Селена зупинила шалений потік думок і сказала, але магія більше не діє в нашому світі. Не діє нова магія, однак король не в силах знищити стародавні заклинання, накладені давніми силами, такі як знаки Верда, стародавні заклинання і донині сповнені сили, особливо ті, що до країв наповнені життям. Ти живий? Живий? Насміхливо перепитав череп. Я зроблений з бронзи, я не дихаю, не можу їсти та пити, тож на мене не можна звати живим, але я й не мертвий, правильно сказати, я просто існую. Череп був невеликий, завбільшкись кулак селени. Тобі варто було б вибачитися, вів далі череп. Ти навіть не уявляєш, скільки шуму і гуркоту ти робиш як докучала тутешньому покою, коли прибігала сюди і вбивала різних мерзенних тварин. Я мовчав до певного часу. Я думав, що ти надивившись. Дивини, нарешті, визнаєш моє існування, чесно кажучи, я розчарований твоєю поведінкою. Тремтячими руками селена прибрала кенджалу піхви і поставила свічник на підлогу. Я дуже рада, що ти вважав мене загідну говорити з тобою. Бронзовий череп заплющив очі, у черепа були повіки, як вона не помітила цього раніше. Чому я маю говорити з тією, в кого не вистачало виховання привітатися зі мною чи хоча б постукати? Селена зробила глибокий заспокійливий вдих і подивилася на двері. Камені породи зберігали нанесені рідераком. Вона тут, спитала Селена, то вона. Манерним запитанням відповів її череп. Еліана Королева. Звичайно, вона тут уже цілу тисячу років. Селені здавалося, що очі черепа знущально блиснули. Не смій насміхатися з мене інакше, я зірву тебе з дверей і розплавлю до невпізнання». Навіть найсильніший із سلاчів цього світу не зміг би зірвати мене з дверей. Король Бренон своїми руками приробив мене сюди, щоб я зберігав її гробницю. Ти що, такий старий, череп знову пирхну. А як же ти погано вихована, якщо дозволяєш собі глузувати з мого поважного віку? Селена схрестила руки. Нісенітниця. Магія завжди призводить до такої нісенітниці. Як тебе звати? спитала вона. А як тебе звати? Селена сардотін, буркнула вона. Череп уривчасто засміявся. Треба ж, як смішно. За всі віки я не чув нічого смішнішого. Замокни. «А мене звуть Морт, якщо тобі це дійсно треба знати». Селена підняла свічник. «У нас усі зустрічі відбуваються так приємно?» – спитала вона і знову потягнулася до ручки. «Ти так не збираєшся скористатися мною за призначенням? Сумно, що в тебе немає добрих манер». Селена закликала на допомогу всю свою самовладання, щоб не в'їхати кулаком по череп. Натомість вона тричі з натхненною гучністю вдарила молотком по дверях. Морт усміхнувся, двері безшумно відчинилися. Селена Сардотін, повторив він і знову засміявся. Селена прошипіла лайку, увійшла і щільно зачинила двері. Гробницю освітлювало неяскраве туманне світло. Селена підійшла до град у стелі, звідки вузьким каналом сюди надходило світло. Стіни каналу були оздоблені срібними пластинами. Зазвичай у гробниці бувало світліше, але місячне затемнення поступово прикладало і це мізерне освітлення. Селена зупинилася неподалік від дверей, опустила свічник на підлогу і виявила, що дивиться на порожній простір. Еліани тут не було. «Еліана, ти тут?» – про всяк випадок спитала вона. Відповіддю їй був сміх Морта. Селена ривком відчинила двері. Треба ж, коли Еліані знадобилася її присутність, королева витягла її сюди, незважаючи на що. А коли у селені постали важливі запитання, Еліани, мабуть, немає. Звичайно, Селені варто говорити лише з Мортом. Знай дівчина своє місце. Вона сьогодні з'явиться? Ні. За ті місяці, що вона тобі допомагала, вона майже спалила себе. Морд говорив так, ніби йшлося про щось відоме, Селені. Вона пішла назавжди, поки не відновить сили. Все настала із хрещеними руками, вона дихала дуже повільно, і треба було заспокоїтися. Зовні гробниця не змінилася. Посередині так само стояли дві кам'яні саркофаги. В одному лежав порох Гавіна, чоловіка Еліани першого дарландського короля, в іншому прах самої Еліани. Їхні надгробні статуї були страшно живими. Сріблясте волосся Еліани, що розкидалося по мармуру, здавалося зовсім справжнім. Голову королеви вінчала корона. Трохи загострені. Ні, вуха вказувала на те, що в Ліани людська кров поєднується з кров'ю народу Фе, який мав давню магію. Селена вперше помітила слова, висічені біля ніг кам'яної Еліани. Ах, розлом часів. Ці слова були висічені на саркофагі Бренона, батька Еліани першого короля Терасена. Він належав до народу Фе. Селена вкотре здивувалася дивним оздобленням гробниці, на підлозі якої були вирізані зірки, а стеля прикрашали зображення квітів та дерев. Стіни були вкриті знаками Верда, давніми символами, чия магічна сила зберігалася й досі. Секрети цієї сили зберігала сім'я Нехемії. Частково секрети був відомий і Кейну. Якщо ж нею володів король, якщо і він був здатний викликати з інших світів чудовиськ, подібних до Рідерака, тоді Ерілеї загрожує нескінченні біди. Тоді слово «задуми» залишилося в іншому, куди більш зловісному світі. Але Еліана залишила тобі послання на випадок, якщо ти зволиш тут з'явитися. Селені здалося, що вона стоїть перед замерлою хвилою, готовою будь-якої миті обрушитись на нею. Хвиля зачекала. Послання зачекало. Чекала й вона. Зачекає і ноша, покладена на плечі Селени. А зараз вона трохи насолодиться свободою. Селена попрямувала в дальній куток гробниці, де височіли купи золота, дорогоцінного каміння і стояли скрині, що ломилися від скарбів. Вона пройшла повз обладунки і да Маріса легендарного меча Гавіна. Рукоятка меча була зроблена золота й срібла, і майже мало прикрас, якщо не брати до уваги очі, вроблені в торець, але самоцвіти яким. Особлювало око, не було. Золота очниця пустувала. Селена пам'ятала стародавню легенду, коли Гавін тримав в руці Дамаріс, він бачив лише правду, тому й був коронованим королем. Легенда завжди здавалася селені дивною, якщо не сказати дурною. Ніжки Дамаріса прикрашали знаки Вердо. Схоже, вони прикрашали тут усе. Селена скривилася і почала розглядати королівські обладунки. На золотих пластинах виднілися подряпини та вмятини. Ось вони – сліди давніх богів. Можливо, сліди битви з Ераваном, володарем пітьми. Знову, за легендою, Ераван вторгся в на Ерілею за армією демонів та мерців Тоді ще не було королівства, а племена, що жили в різних частинах континенту, ворогували із сусідами. У літописах Мимоохідь згадувалося, що Ліана теж була воїном, але де ж її обладунки? Зникли... У сутінках часів, чи валяються в підземельях якогось замку, і ніхто не здогадується, чиї вони. Пізніше легенди перетворили Еліану на зніжену дівчину, яка нудилася у вежі і чекала, коли Гавін прийде і звільнить її. «Значить, це не скінчилося?» – спитала вона. «Ні». Тихо відповів Морт. Відповідь бронзового черепа підтверджувала найгірші її побоювання. Місячне світло слабшало, ще трохи, і затемнення стане повним, а гробниця потоне майже непроглядні темряві. Слабенький вогник свічки не береться до уваги. Я готова вислухати її послання, — зітхнувши, сказала Селена. Морт зовсім по-людськи відкашлявся і заговорив голосом дуже схожим на голос королеви. «Якби я могла дати тобі спок, я б це зробила, але за роки свого життя ти переконаєшся, є ноші, які ніколи не минають твоїх плечей, подобається тобі це чи ні, але ти пов'язана з долею цього світу, будучи кориївською захисницею, ти маєш силу та можеш пливати на життя багатьох». Селень здалося, що її кишки вивертаються навкруги. Кейн і Рідерак були лише початком жахливої злої сили, яка загрожує Ерілеї. Вже своїм голосом продовжував морт, і луна відгукувалася його з усіх кутів гробниці. Сила, яка має намір поглинати цей світ. І я маю дізнатися, що це за сила? Так, ти постійно отримуєш знаки. Дотримуйся їх беззаперечно. Твоя відмова вбивати ворогів короля – це перший крихітний крок. Селена відкинула голову ніби з гробниці можна було побачити бібліотеку. Сьогодні, незадовго до мого приходу сюди я бачила біля дверей бібліотеки когось чи щось. Камінь на моєму амулеті спалахнув. "То була людина?" з цікавістю запитав Морт. "Не впевнена, хоча постать виглядала цілком людською". Вона заплющила очі, заспокоюючи себе глибоким диханням. Відповідь, яку вона чекала місяцями, надійшла. "Дорого б вона віддала, щоб вона була іншою". Фігура в плащі «Це якось пов'язане з королем? І що я почула від тебе?» «Виходить, Еліана наказує мені дізнатися, яку силу має король і чим ця сила небезпечна. Ти вже знаєш відповідь на своє запитання. Серце Селени билося від страху, переміж з гнівом. Якщо Еліана така могутня, якщо вона стільки знає, чому сама не розповість щодо чого? Це твоя доля, твоя відповідальність». «Жодної долі не існує», – прошепіла Селена. І це стверджує дівчисько, яке врятувалося від рідерака лише тому, що якась сила привела і сюди в ніч свята Самоїн і показала Дамаріс. Сон наблизилась до дверей. Це каже дівчисько, яке рік провело Ендовері, яка переконалася, що богам до нас не більше ділень, аніж нам до комашки під ногами. Селені здалося, що бронзовий череп світився, її очі горіли сказом. Може, підкажеш, якого дива я повинна допомагати Ерілеї, коли боги не бажають палицьо палець ударити для допомоги нам. Ти сама не розумієш, про що говориш? Чудово розумію, заперечила селена, стискаючи кенжал. Передай Еліані, нехай знайде собі іншу, дурненьку для такої місії. Ти маєш дізнатися, звідки король черпає свою силу і що він замислює, поки не стало запізно. Селена зневажливо хмикнула. Ти що не розумієш? Вже надто пізно діяти треба було 10 років тому. Де була Еліана на той час? Тоді було повно герою, з яким вона могла б створити добірне військо. Чому вона мовчала в ті страшні дні, коли Адерландська армія сотнями вбивала захисників терасена, а тих, хто потрапив в полон, гнали на страту. Де була Еліана, коли королівство одне за одним падали під тиском адерландського загарбника? Слова Морта досягли найпотаємніші глибини її душі, і біля якої вона стільки років давила в собі, вирвалася назовні. Від колишнього світу залишилися руїни. Мені вистачає власних турбот, щоб не ламати собі шию на безглуздих наказах. Ахеліани. Морт перемружився. У просторі гробниці стало дуже тепло, настало повне місячне затемнення. Я дуже співчуваю твоїм втратам, якимось не зовсім своїм голосом сказав бронзовий череп, особливо загибелі твоїх батьків тієї. Ночі. Це було не смій говорити про моїх батьків, загарчала Селена, забувши, що перед нею лише шматок бронзи, що пожвавлюється давньою магією. Мені зовсім плювати, хто ти, магічна іграшка, прихвостень Еліани або плід моєї уяви, що розігралася. Ще одне слово про моїх батьків, і я розвнесу ці двері в тріски, зрозумів. «Невже ти така корислива і настільки боязлива? Навіщо ти взагалі сьогодні тут? Щоб допомогти нам усім або собі одній? Еліана розповідала мені про тебе і твоє минуле. Заткни свою бронзову пащу», – огризнулася Селена і кинулася вгору сходами.